Bueno, como tiñamos previsto falar pois cunha escritora e poeta, pero se ve que non está accesible en neste momento, pois ademais véremola dentro de pouco, pois véremola aquí en Barcelona. Uh -huh. Pois volvemos a repetir como non para cos eh, os amigos os oentes, os seguidores e os nosos socios de Rosalía de Castro, que ben saben que Rosalía de Castro se atopa na rúa Federico Soder número 71 de Cornella. E, en fin, que li podes ir que te o metro cerca, te iso autobuses, en fin, te todo. E, en sábado, 5 de novembro, a xoite media da tarde, magosto... E tamén en novembro, o 19, o 20 e 27 de novembro, campeonato de tute. A ver quen son os gañadores, porque desta vez salieron yes, hasta mulleres. Son, eu digo que son, van ser as que vayan a gañar, alguna muller vai a gañar. E despois, o 26, eh, temos tamén un gran día, unha gran tarde, pois, en Rosalía de Castro, que ano tras ano se vai facendo pois o certamen de poesía de Rosalía de Castro. É acompañado dunha actividade máis, non? Unha presentación de dous libros. É, exactamente, é unha presentación de dous libros, é, que será, pois, Ángela Gra, Gracián e, e a, tamén a, Albert Alberto Cacharrón Cacharrón estando eh, van a presentar os dous libros, vai haber unha charla, vai ser unha tarde, tarde noite completa, completa, completa. de cultura completa, vale. Pois pues, falando de, de, de libros E falando de, de premios, temos que dicir que unha galega, Marilar Alexandre, ¿No? pois pues este ano é o Premio Nacional de Narrativo 2022 uh -huh. eh, esta muller, narradora, poeta traductora, pois foi galardoada co Premio Nacional de Narrativo o dia 25 concretamente o xurado uh -huh. de, pois elixeu precisamente a Mareilar co, por a súa obra As Malas Mulleres que foi publicado en Galaxia uh -huh. o premio concedido polo Ministerio de Cultura e Deporte está dotado de nada menos que 20.000 euros Olén. xa felicitamos aí polo Facebook e personalmente sí, sí. As malas mulleres é uh, unha original uh, obra e, con estructura híbrida que a converte nunha singular novela histórica sobre a situación carcelaria das mulleres uh -huh. no século XX, XIX, perdón, uh -huh. con un admirable dominio do diálogo e da linguaxe. Uh -huh. Unha muller que nos admiramos moito e que non ten só uh -huh. esta obra, sino moitas máis. Esta uh, naceu en Madrid no ano 47, uh -huh. eh, pero... Uh, Eh, está moi relacionada co, co, con Galicia. nos con os idioma non? colabora habitualmente eh, eh, en, en revistas como Luz de Luces de Galicia Festa da Palabra, Fer os Corvos mm -hmm. o Signo do Gorrión a ah. Voz de Galicia e o Correo Galego o, a verdade é que pois pues, xa non é o primeiro premio que ten tuvo no 1936 o premio Merlin ah. e eh, pois en 1987 o, o ta, volveu a repetir co, coa formiga coxa uh -huh. e eh, o premio xerales de novela do 2001 o premio Blanco Amor de novela uh -huh. perdón, do 2020 eh, o poemario Mudanzas, uh -huh. que logrou o premio de poesía Caixa Nova de 2006 uh -huh. unha persoa uh, que oh, vende la... pues unha persoa completa, como se suele dicir xa, ben, xa, xa, xa <ríe> ten unha bagaxe cultural galega bastante importante <ríe> Felicitacións, premio para unha grande que, es que, sigo, para unha grande escritora novelista éto sí que anda que naceu en Madrid ela ten moiitísimo apego e moiitísima relación coa co nosa cultura galega. Uh -huh. Que por, porque, por exemplo, eh, eh, ela pois, foi profesora de biología de enseñanza secundaria na Universidade de Santiago de Compostela. A súa vida profesional desenroluse uh -huh. en torno á escritura e o ensino uh -huh. como coa, coa asignatura didáctica das ciencias na Universidade uh -huh. de Santiago. Bueno, pois parabéns, Marilar. Exactamente. Vamos a dicir ah. volver a repetir, o teatro o teatro que hai na Universidade de Barcelona Nas, no, na aula magna da, da... Universidade de Barcelona si, sí, Facultad de Xeografía e Historia da unha magna de xa de... yes, a dicir o enderezo Rúa De Montalegre, número 6 eh, farase a partir de las 7 de la tarde Pero hay que estar un bocadillo antes para Hombre, para acudir el sitio Porque si como es no... gratuita Pues eh, seguro eh, que eh, se enche eh, rápidamente Hombre, para se enche rápidamente Bueno, queridos oyentes, que Vamos a u, otro bocadillo de música Que estamos perto eh, de, de, de pechar o De pechar o kiosco Como decía, como diría algún por ahí Vengan Bueno, Xulio, por hoxe penso que está ben eh, que durante dúas oriñas, pois falando en galego para os nosos ointes e para toda a audiencia que chegamos hasta o Brasil e o sur da Argentina Sí, e tamén algunhas veces escoitánnos dende Suíza o, de o, de o noso amigo Máximo e Mercedes. Sí, bueno, un, un aperto e un saúdo especial a todos os nosos amigos en Brasil. Veña, queridos ointes, ata vindeira semana que teñan unha feliz semana. E yeah, gracias Fernando por estar aí connosco. E queñes falou foi Armando Fernández e sempre digo as mesmas palabras que a noite sexa voso descanso. Y arrúa a, a vosas liberdade, de kobes cren. as verbas, algo que cantarei mira nena, algo que cantarei unha murana cova Atendeme ben, mira nena aténdeme ben isto pasa unha rousa, tal como escoitei, mira nena, tal como escoitei Pete a base, ven, mira nena, pete a base, ven Camiño da Ribeira, eu fumo que mirei, mira nena, eu fumo que mirei Cun peite de ouro, cabelos de mel, mira nena, cabelos de mel viño a eu non atopei miran na eu non atopei gardaba un tesouro eu non son ocho seis na eu non son ocho achei uma cabeira por amor morriran en na mora morrer la dios